Mahaut, Burgundia grófnője Ugyanaz nap, két lovas hagyta el a Mobisson kastélyt. Mindketten Izabella kíséretéhez tartoztak. Az egyik Robert D'Artois volt, a másik a szolgája, Lormé, aki egy szemében volt inas, bizalmas bajtárs és utitárs, és minden rábízott feladat hű végrehajtója. A Dolly Lormé néhány akasztófát érdemlő cselekedete miatt szökött meg grófjának kíséretéből. S mióta Robert szolgálatába szegődött, gyakorlatilag egy percre sem, egy tapottat sem hagyta el gazdáját. Csodálatos volt látni, hogy a kis termetű zömök, kövér és már szürkülő hajó emberke mennyire aggódik tagba szakadt uráért, hogyan követi minden lépését. Segíti minden vállalkozását, Így legutóbb a donéfi véreknek állított csapda esetében is. Már virratt, amikor a két lovas Párizs kapuihoz érkezett. Lépésre fogták gőzölgő lovukat, S dormé vagy tucatnyi elsítást nyomott el. Bár ötven éves volt, Jobban bírta a hosszú utat, mint akárhány ifjú fegyvernök, De az alvás hiánya megviselte. A grévtéren a munkanélküli napszámosok szokásos gyülekezete ődöngött. A királyi műhelyek munkavezetői és hajós gazdák sétálgattak a csoportok között, kisegítőket, rakodókat és teherhordókat keresve. Robert Dartoa átvágott a téren és befordult a Mukonszeil utcába, ahol nagynénye Mahaut D'Artois lakott. Tudod, Lormé, szólt Inasához az óriás, Azt akarom, hogy ez az elhízott nőstény Az én számból hallja meg elsőnek bajsorsa hírét. Íme, életem egyik legboldogabb pillanata közeleg. Látni akarom a néném ocsmány pofáját, Amint megtudja, mi történik Mobisszomban. És azt akarom, hogy Pontoába jöjjön, Azt akarom, hogy a király előtt ordítozva önmagát buktassa meg és azt akarom, hogy pukkadjon meg mérgében. Lormi hatalmasat ásított. Meg fog pukkadni, nagy ura, meg fog pukkadni, legyen nyugodt, kegyelmes uram, mindent megtett, hogy megpukkadjon, mondta gazdájának. Ott álltak a dártóhágrófok nagyszerű palotája előtt. Hát nem, aljasság, hogy ebben a nagy házban éli világát, amelyet még az én nagyapám építetett? – kezdte újra Robert. – Nekem kellene itt laknom. – Itt fog lakni, nagy uram, itt fog lakni. – És te leszel a házmesterem, évi száz livr jövedelemmel. – Köszönöm, nagy uram, felelte Lormé, mintha már is övé lenne a magas tisztség, és ebében csörögne a pénz. D'Artoa leugrott pers vidéki hátáról, a kantárt odavetette s megragadva a kopogtatót, akkor a lármát csapott, hogy csak nem meghasadt a kapu. A szögekkel kivert kapuszárny megnyílt, s egy szép termető, igen éber kapuőr jelent meg, karvastagságú bunkóval a kezében. Ki az? méltatlankodott a kapuőr a lárma miatt. szó nélkül lökte és benyomult a palotába. Vagy tucatnyi inas és szolgáló lány szorgoskodott odaben. Az udvarok, a folyosók és lépcsők reggeli takarítását végezték. Robert mindenkin keresztül gázolt, hogy feljusson az emeleten lévő lakosztályokba. – Hé! – kiáltotta odafen Egy rémült szolga rohant oda, vödörrel a kezében. – Hol a nagynéném, Pikárd? Azonnal látnom kell a nagynénémet. A lapos fejű, gyérhajó pikár letette vödrét. Reggelizik, nagy uram! Ez egyáltalán nem zavar jelents neki mégpedig tüstént, hogy itt vagyok. Fájdalmat és megindultságot erőltetve arcára követte a szolgát nénye szobájáig. Mahaut Artoa Grófnéja, Per és Franskomté ex-régense 40-45 év körüli tagba szakadt magas, erőteljes, vastagderekú asszony volt. Zsíros arca erejéről és akaratról tanúskodott. Széles domború homloka, gesztenyebarna haja, túlságosan pejhes ajka és kicsattanóan piros szája volt. Minden nagyra sikerült ezen az asszonyon. Vonásai, tagjai, étvágya, haragja, mohósága, vágyása és hatalomészsége. Egy katona energiájával és egy jogtudó szívóságával kormányozta most, Áraszi, azelőtt pedig Dóli udvar tartását, felügyelt területei igazgatására, engedelmességet követelt hűbéreseitől, kihasználta mások erejét és könyörtelenül lesújtott a leleplezett ellenségre. A tizenkét esztendeje folyó harcban alaposan kiismerte unokaöccsét. Valahányszor valamiféle nehézséget támadt, valahányszor lázadoztak Ártoábeli hűbéresei, valahányszor egy város tiltakozott az adófizetés ellen, mahaut csak hamar kiderítette, hogy Robert keze van a dologban. Ez egy ordas farkas, egy hatalmas, kegyetlen és álnok farkas, mondogatta. De nekem több eszem van, s végül is a nagy erőlködésben, hogy ártalmamra legyen, saját magát zúzza majd össze. Hosszú hónapok óta alig váltottak szót, és csak az udvarnál kényszerűségből találkoztak. Ezen a reggelen Mahaut grofnő az ágyalábánál megterített kis asztalnál ülve nyúlpástétomot falatozott, és egyik szeretet a másik után tömte a szájába. Ezzel kezdte ébredés utáni étkezését. Robert ügyelt rá, hogy nyugtalanságot és gondterheltséget mutasson, Mahaut pedig, mikor unokaöcsét belépni látta, igyekezett elfogulatlan és közömbös arcot vágni. Ej, bár még alig pirkat kegyelmet ugyancsak eleven, öcsém, szélsebesen jött akár a vihar. Miért ez a nagy sietség? Néném asszony, kiáltott fel Robert. Minden elveszett. Mahaut, anélkül, hogy magatartásán bármit is változtatott volna, nyugodtan felemelte ezüst serlegét, és leöblítette torkát a szép rubinpiros árbói borral, amit mindenek felett szeretett. Mit vesztettél el, Robert? Egy újabb pert kérdezte. Esküszöm, néném, ez a perz igazán nem alkalmas arra, hogy körömmelessünk egymásnak. A családunkat sújtó szerencsétlenség nem tűri a tréfát. Miféle egyikünknek sújtó szerencsétlenség lehetne baj a másikra nézve is? Kérdezte Mahaut gúnyos nyugalommal. Néném, a király kezében vagyunk. Mahaut szemében parányi nyugtalanság villant. Tanakodni kezdett, hogy ugyan miféle újabb csapda készül számára, s mit jelent ez az egész bevezetés? Megszokott mozdulattal gyűrte fel ruhája ujját hájas, húsos karján. Aztán az asztalra csapott. — Tieri! — kiáltotta. — Nem beszélhetek más személy jelenlétében, — tiltakozott Robert. — Amit tudatni akarok nénémmel, az becsületünk bevág. — Ugyan, a kancellárom előtt nyugodtan beszélhetsz. bizalmatlan bizalmatlankodott és tanúra volt szüksége. Egy ideig méregették egymást, mahaut várakozón Robert élvezve a komédiázást. Hívd hát a tieidet, gondolta. Hívd, hadd hallja meg mindenki. Különös volt szembeállítani, megfigyelni és értékelni ezt a két oly sok közös vonással bíró lényt. Ezt a két egyfajtából, egy vérből származó fenevadat, akik hasonlóságuk ellenére annyira gyűlölték egymást. Az ajtó kinyílt, és Thierry de Harrison lépett be a szobába. Az Áraszi Székes Egyház káptalanjának kanonokja, Mahaut kancellárja, és alkalmasint a szeretője is, pöffeszkedő kis emberke volt, pufók arccal, hegyes, fehér orral, és sem a magabiztosságnak, sem a tekintének nem volt hiány. Miközben köszönt, a szemhéja alól figyelte Robertet, s emiatt kénytelen nem volt hátrahajtani a fejét. Kegyelmességed látogatása, nagy uram, ritka esemény, mondta. Azt hiszem, unokaöcsém egy súlyos szerencsétlenségről óhajt beszámolni, vágott közben mahaut. Sajnos, zökkent le Robert az egyik székre. Mély hallgatásba merült, Mahaut Modora most már némi nyugtalanságról árulkodott. Köztünk igen sok ellentét volt, néném, kezdte végül Robert. Sőt, mi több öcsém, igen csúnya veszekedések, amelyekből kegyelmednek semmi haszna nem származott. Persze, persze, és Isten a tanúm, hogy milyen sok rosszat kívántam nénémnek. Kedvelt Fortéját alkalmazta most is, a jó, zsíros őszinteségét, és gonosz szándékai beismerését, hogy így leplezze a markában szorongatott fegyvert. De ilyesmit soha nem kívántam volna kegyelmednek, folytatta, mert tudnia kell, hogy igazi lovag vagyok, és szilárd, ha a becsületről van szó. De végre is mi történt, beszélj hát, kiáltott rám a haut. Néném leányaira, unoka testvéreimre, Rábizonyították a házasságtörést, és a király parancsára Margittal együtt letartóztatták őket. Mahaut nem fogta fel azonnal a szavak értelmét, nem hitt a fülének. Kitől hallottad ezt a mesét? Magam győződtem meg róla néném, csak úgy, mint a Mobisszoni udvar, a mára viradó éjszaka történt. Élvezettel játszadozott Mahaut idegeivel, csak apró részletekben közölte vele a történteket, vagy legalábbis azt, amit tudomására akart hozni. Bevallották? kérdezte Tierry de Hirszon. továbbra is félig lezárt szemhéja alól leskelődve. Nem tudom, felelt Robert, de az ifjú Doné fivérek e pillanatban a kegyelmed Nogaré barátjának karmai között éppen rájuk vallanak. Nogári barátom, ismételte meg lassan Thierry de Hirson. Ha ártatlanok lennének is, az ő kezéből a szuroknál feketében kerülnek majd ki. Néném, kezdte újra Robert, Pontoától párisig Párizsig tíz mérföldet tettem meg éjnek idején, hogy értesítsem, minthogy rajtam kívül senki más nem gondolt erre. Hiszélye még, hogy a rossz indulat vezérelt ide? Mahaut unoka nézett, s az őt érintő dráma közepette eltűnődött. Lehet, hogy olykor valami jó tetre is képes. Akarsz enni? kérdezte mogorván. Robert ebből a két szóból megértette, hogy nényjét valóban porig sújtotta a hír. Az asztalról felkapott egy hideg sült fácánt, kezével ketté roppantotta -e, és beleharapott. Ekkor vette észre, hogy nénye színe furcsa módon elváltozik. Előbb a hermelin szegélyes ruha alól kikandikáló mellelet skarlát vörös, aztán a nyaka, majd az álla. Látni lehetett, miként önti el arcát a vér, miként éri el homlokát és festi azt is karma Mahaut grófnő, a melléhez kapott. Helyben vagyunk, ujjongott Robert magában. Beledöglik. Bele fog dögleni. Ám csalódnia kellett, mert a grófnő kihúzta magát, és egyetlen széles karmozdulattal leseperte az asztalról a nyúlpástétomot, az ezüst serlegeket és tálakat, amelyek csörömpölve gorultak szerte a földön. A rindgyók, üvöltötte, azok után, amit értük tettem, a házasság után, amit létrehoztam, rajta kapatják magukat, mint holmi hidványlotyók. Akkor hát veszítsenek el mindent. Csukják le, húzzák karóba, akasszák fel őket. A kanonok kancellár nem mozdult, megszokta a grófnő düh kitöréseit. Látja, én is éppen erre gondoltam, néném, helyeselt Robert Ugyan Ugyancsak nem szép tőlük, hogy így hálálják meg a fáradozásait. Azonnal pont kell mennem. Mondta Mahaut, oda sem figyelve unoka ötse megjegyzésére. Látnom kell őket, hogy megsúghassam nekik, mit mondjanak. Kétlem, hogy bejut hozzájuk, néném, be vannak zárva, és senki, akkor a királlyal fogok beszélni. Beatrice! Beatrice! kiáltotta Mahaut, torka szakadtából. Meglebbent a kárpit, s egy húsz év körüli magas, barna, rugalmas kerek mellő, tomború, csípőjű, hosszú lábú lány népetbe, igen ráérősen, sietség nélkül. Robert dártoá, amint megpillantotta a lányt, tüstént ráéhezett. — Ugye mindent hallottál, Beatrice? Kérdezte a haut. Igen, asszonyom, felelt a lány kise kihívóan, elnyújtva a szavak végét. Az ajtó mögött álltam, mint rendesen. A hangjában és mozdulataiban megnyilvánuló vontatottság járásában és tekintetében is kifejezésre jutott. Valamiféle hullámzó renyhesség, természetellenes túnyaság árad belőle, de szemében a hosszú fekete pillák között gúny csillogott. Mások szerencsétlensége, mások küzdelmei és szenvedései Bizonyára mulattatták. Thierry unokahuga, mutatott Mahaut a lányra, megtettem első udvarhölgyemnek. Beatrice de Hirszon alattomos szemérmetlenséggel bámult Robert D'Artois arcába. Szemmel láthatóan szeretett volna közelebbről megismerkedni ezzel az óriással, akiről, mint gonosz emberről, már annyit hallott. Beatrice! Folytatta Mahaut: Fogas be a gyaloghintomba, és nyergeltes fel hat lovat. Pontoába megyünk. Beatrice továbbra is farkas szemet nézett Roberttel, mintha nem is hallotta volna asszonya utasítását. Ebben a szép lányban volt valami ingerlő, és zavaró. A férfiakkal már első látásra azonnali cinkos kapcsolatot teremtett mintha semmiféle ellenállást nem kellene tanúsítania velük szemben. De ugyanakkor olyan gondolatot ébresztett bennük, hogy képtelenek voltak eldönteni, teljesen ostoba-e a lány, vagy csak jámboran csúfolódik velük. Csínos kis lotyó, jó szórakozás lenne egy estére, nézett utána Robert, mi alatt a lány lassan kivonult a szobából. A fácámból megmaradt csontokat dártoa a tűzbe dobta. Most megszomjazott. Az egyik pohár székről felkapta Mahaut füleskancsóját, és fené kigürítette. A grofnő feltült ruhaújjal járkált, fels alá. A mai napon nem hagyom magára néném, mondta Robert. Elkísérem, ez családi kötelesség. Mahaut még mindig kiségyanakvóan nézett rá. Végül úgy döntött, hogy kezet nyújt neki. Te gyakran ártottál nekem, Robert, s fogadok, hogy még ártani is fogsz. De el kell ismernem, ma derék fiú módjára viselkedsz.